Onentzule eta ongietorri metalgarrasira. Ongietorri azte bat gaio metalgarrasiran txeterreteko metal saio eroiko berenera eta bakarrenera ere bai hemen laro gaitara atzi.zazpian laro gaitamar.bostearen eta interneten bidez metalgarrasian.wordpress.comen! Eta gainera horkitu gaitzakezue bai Facebooken, bai txorratxeoan, metalgarrasian bilatuz eta e-mail moduz e, kontaktatu gaitzakezue metalgarrasian.gmail.comen eta gaur gaur saio berezia dugu, ezta? Gaur oso berezia bai, bai, bai, bai. Sai berezia, bueno, badakizu, eh, ba, oh, bihar da, ez? E, e, e, Igen eguna, hau ez dakit, nora esaten bai, den. Bai, bai, ire neguna, baina, bueno, baina, baina jel, Halloween gaur litzatek, ez? Bai, bueno, bai, e, bai, bueno, badakizu, ba, eh, bihar ire neguna, gaur e, Halloween e, estatu egiten duten bezala. Eta gaur prestatugu pixkat, ba, saio bat, ba, ba jendea bildu horitzeko, ez da? Bai. Piskat botatzeko, ba, ba... Mm. Entzule horren beste ditugu, horren ba, gainetik endo ditzakula batzuk, ez? Ose, ola, bai, bai, bai, gaur, ditugu, gaur prestatu ba, bueno, e, metal munduan, no, edo metal musikaren inguruan, ba, bueno, zenbait e, gertaera mm, bueno, ilun, edo ez dakitunan esan, ez? E, e, bueno, e, ez dakitunan, makabro edo gertatu ba, izan dira, eta batez ere, ba, ba bueno, e, goratzekoa, batez ere, ba, ba norbegian eman zen e, oen, Black metalaren mugimendu hori. Orria. Eta pixkat, ba, gaur horri buruz, mintzatuko gara, Black metalare, Norvegiako Black metalari buruz, baina batez ere, ba, inner circle izeneko talde horri buruz, eta horren inguran gertatu ziren, ba, ba bueno, il, e, ilketak, eta Eztakeria, suteak, astakiriak, hori da, hori da, hori da. Eta hortikan, ba, bueno, e, abiatuko gara eh 80garren hamarkadatik eta bukatuko dugu gutxi gora 2000 eta 2000garren hamarkadan bukatuko sí, dugu bai. gutxi gorabehera bai, bai. eta bueno ba ba ere bai eh gaur jarri dula eta ta, ta feedback, feedback izan dugula oh bai or izan Heismak, da bai komentario bai <laughs> aurreko denbora alditik ez Bai, bai, bai, bai. Ba. ta bueno, ba, e, abesti bat eskatu egute, jarriko dugu batez ere, ba, ba bueno, gu generen eh generas dugu lako hainbeste ezagutzen. Eta bueno, ba, ba ongi etortzen e, zaigu, ba, bazuen laguntza ba, ba. zentzu Orida. horretan, ezta? Eskertzen dugu orduan Manu Salvatore, gero aipatuko dugu e, bueno, komentario eta abestia, baina bai, jarriko dugu. Hori da. Eta, bono, denbora ez zaten badatu, ba, komentatuko dugu e, bihar rendaian e, kon, dagon kontzertua Metal e, Jaialdia. Bai, aipatu gano horreka, baina bueno, gauratuko dugu. Bai. Hori da. Eta, bueno, ba, nahi badut zue emendikan e, iuntasun ekartzen dugu, entzieta irratiko estudiotara, iuntasuna zuen bihotzetara ere, bai. Metal beltza. Metal beltza. <laughs> <laughs> metal beltza, <laughs> bai. Eta, <laughs> bueno. bueno, ba, black metal erekin goaz, e hemen esten dugu gaurko aventura. black metalari buruz zitzekiteko ezinbestekoa da, ba, piskat eh, erroetara jotzea eta erroetan, ba, bueno, zenbait talde mitiko aurkitzen ditugu eta bestak beste, ba, bueno, ba, dedez ez, adibidez, italiarrak, eh, mila bederretzen dut, iruro gaitan zazpigarren urtean eh, sortzen dira, do jaiotzen dira, eta, bueno, eh, orduan ikusten zen gauza bat ezten eh, aratzen dute eta hau da, ba, piskat antzerkitasuna eta kontzertuan E, ikusten dugun, ba, ba drama hori ez da gaur egun Black metalen ikusten dena, baina momentu arte ez zen noikoa hori ikustea eta e, adibidez, ba, DDSS italerrak e, pixkat e, tematika satanikoa eta antzerkitasun hori ba, ba bueno, ba, eta ulartzen dute e, beldurrezko gaio horrekin e, ez da eta horkeizunean, ba, bueno, ba, esan bezala Black Norvegiarrean ikusiko ditugun eta ezin besteko elementuak ezarriko dituzte Eta bai, bai hauek, e, DCSS Italiarrak eta baita ere Merciful Fate e, talde mitikoarekin batera, ba, bueno, e, Corpse Paint e, izaneko, ba, makillaje hori edo... E, Hildakoak bezala, ma, Bai, hori da, e, hori da. Hori da e, bueno, arpegitsuriz e, margotzea eta begiak beltzak edo, bueno, makillaje hori ez. Bapiskat, e, ba, bueno, lehen aldiz edo lehen aldietan ikusten den momentua da, esatu... Zagurazki, Merciful Fate zen lehenengoa izango, segurenik, eh, baina bai famatuena, pro, eh, mm -hmm. segurenik. Eh, esan beharra dago, adibidez, ba, bueno, ba, Merciful Fate eh, taldearen musika eh, ez dela black metalako sideratzen, Baina, bueno, ezinbestekoa da, era erabatean edo bestean, ba, jeneraren zorreran, ba, esan, dugun, esan dugun agatik. Mm -hmm. e, DDSS alegia, ba, bai, pixkat, e, ba, Black metala edo Black Metalla entzenderia konsideratu dezakegu. Hortikan, mila e, bederatzen unta, bat, garren urtera jotzen dugu. Eta urte horretan, ba, bueno, e, Venom taldeak, e, Welcome to Hell diskoak aleratzen du. Eta... Eh, diskonek ba, bueno, ikusiko dugu, dakala, ba, produkzio nahiko bueno, ona duela, baina eh, oso gaizki naitagina, baina oso gaizki grabatua dagoela, eh, alduten soinu jurik zikinen eh, saiatzen dira. Eh, baina, ba, bueno, pixka bat, eh, metal, orduan ikusten zen metaren kontrapuntu bezala egiteko, ez da? Eh, Hori e, Welcome to Hell diskoa kaleratzen dute e, oso jarrera agresiboarekin grabatzen da eta, bueno, e, explizituki, ba, satanikoak, edo gai satanikoak, gai satanikoak e, jorratzen dituen diskoa dugu. Mila eratzen dutela hori tabian, urte bat beran dugu, e, Black Metal izenekoak kaleratzen dute. E, black Metal, ba, bueno, diskonek e, Black Metalari zena berez ematen dio. Mm -hmm. Eta, bueno, kuriositate modura, ba, New Age of British heavy metal generoan, edo, bueno, e, heavy metal Britannia harrean e, soinua duen disko bat da, ez da black metala berez, e, baina e, bai gai satanikoekin eta bai ba, ba, soinueren zikintasun horrekin, ba, ba, ikusten ditugu, ba, ba, bueno, pixkat black metalen zutabeak e, jartzen joaten direla, pixkanaka, pixkanaka. E, bueno, pasatuko gara ordun e, urte horretan ere bai beste talde mitiko batera eta hoge uh, Hellhammer taldea dugu suitzatik e, mila bederatzi dundal e, larogeita irugarren urtean e, talde honek Satanic rights demoa kaleratzen du eta urte bat beran dugu larogeita lauan e, apokaliptik rights EPA kultuz, e, kultuzko argitaratzak bi, urte, bi urtu dira gaur egun Taldea bananduta, Bertako Bikideek, Celtic Frost beste talde mitiko bat, e, sortuko zuten. Eta hauen Morbid Tales eta Tumegadarion e, e, diskoak, ba, Black Metal aurrertzeko ezinbesteko lanak ditugu. E, gero ere bai, bueno, azkeneko pixka bat e, erreferentzia modura, Ace Forceback Forsbeak, edo, bueno, Quanon e, ezi... ezi, ezi e? Zagartan dut? Ez izen ekoa. Ez izen ekoa. Ez izen Ba bai, e, kuorton ez izen ekoa, suediarrak bazori lana grabatzen, grabatzen du, bere bueno, izen bereko taldearekin, mihe berretzen da, laro eta garren urteko urrian Bene honoen diskoen antzera, aurrekontu gutxiarekin, eta baliabide eskasekin grabatu zen. Soinuaren kalitatea oso txarraztelarik, eta... ...honek lanaren juntasuna indartzea ekarri zuen. Taldeak bana e, barneratzen zituen elementu berriekin... ...black metalaren egungo soinuetara... E, ...pauzu bat gehiago ematen ematea proposatzen du, o, suposatzen du. Eta bueno, aipagarria ere bai, ba, bazkeneko referentziak bezala... Ba, ba, ...black metalaren askartasunan eta eh bikoitza edo bueno bom, e, pedal bikoitza hori e, oso karakteristikoa dena ba bueno, piskat, e, komentatzen da Distraction eta Sodom talde lemenerrek izan zutela nahiko e, eragin handia horretan ba bai, bueno, garren hamarkadako hasieran garatu zi, zituzten elementu musikalek e, eragin nabarmen izan zutela horretan bai musikaren bizkortasunarekin eta baita ere, ba, ba, gai satanikoa jorretzen dizituzterako diru dienaz, ba, bueno, mm -hmm. orduan, ba, pixkate modan zegoen. Orretaz, dezagun urte batzun lehenago, estatu batuetan, ba, bueno, antuai, antuan labei famatuaren ba, bueno, e, sa, satanen elitza pixkate faman jartzen zela, eta aktore eta eta munduan ibiltzen zen jende asko, ba, ba, bueno, or, orringuaren ibiltzen zen. Mm -hmm. Eta bueno, ba, ba, ikusten dugu nola, batzuek e, bai e, tematika satanikoa, beste batzuek e, coarse paint edo makillaje txuri beltzori beste batzuk e, soinu oso zikine et, eta beste batzuk ba, bueno, e, soinu bizkorrori ba, mm -hmm. guztien artean gero urte batzuk beran dugu Norvegian ikusiko den black Metalara, black metalean ba, ba nahiko eragin handi izango duela mm -hmm. eta bueno, entzungo dugu Hellhammeren mesaia, pixka bat a referencia a Madura, está. Veis. Hellhammer-en eh, musikari. Muzikariko piskat. Eh, bai, eta, bueno, au, kuriositate modura, ba, ba, bai Hellhammer taldeak, eh, bueno, gero ikusiko dugu Norvegian nola, eh, batez ere bai, bueno, eragin eh, simbolikoa edo ezaten duela, ba, musikari batek Hellhammer izan hartuko duelako, hmm. eta beste batek mesai hartuko duelako. <laughs> bai, egin da, bai, bai. bai. Bueno, ba, taldea guzti hauek, aipatu dituzun DCSS, Venom, e, Merciful Fate, Hellhammer hauek, Bathori, Destruksionero eta Sodom bezalako taldeek ba, haipatu zu bezala, es, e, elementu ezberdinak sortu zituzten, lagundu zutela ba, espiratzen azkenean black metalen oinarrikak izango zirenak. Besteak beste, ba, tablaratze bitxi hori, bai. odoltsu hori, estetika, tematika iuna guzti hori, ez? Bai. bai. Ba, bai. ba arraut zorin nola ola irekitzen den ez e, iparraldean. Bai bai bai e, bueno, hori, e, iparraldean kaso honetan Norbegiaren antz joko dugu, naiztasuedian ba ikutu edo eragin txiki bat eduki zuan ere, baina batez ere Norvegian izan zen mugimendua eta bueno, e, elementu guzti hauek batu batuzitu, zituen mugimendu hori, ez? Bai, zaren bueno, Suedian eta bueno, alde hoietan Dez mugimenduak indargei izan zuen, baina Black Metalla bai, e, bat ez ere Norvegian ezan zuen indarra mm. Eta horrein e, izango dungun talde bat, ba, ba, segurenik, jenerare e, mitikoena izan daiteke mm. Ba imaginario aldetik eta baite ere, ba, ba, boro, musika aldetik, ba, lehenak edo lehenetakoak direla Bai, bai Aipatzen duzun e, talde garrantzitsu hori edo ezinbestek hori maik dugu ez. Hori da, hori da. Mila beratzen da, laroi talauan e, sortu zen Oslon, e, Oisten Arset, Euronimus izen hartuko zuena, gitarra eta otxean, Jornestu Berut, Necrobatxer Basuan, eta Kietil Mannheim, Mannheim izen hartuko zuena, baterian. E, lehen urteetan bat aldekide aldaketa handia izan zuen eta maketa pare bat kale besterik ez zuten lortu. E, gazte hauek haman ba, komunean zituzten, herri alden nordiko eta nezoikoak ziren ideia batzuk. E, non mono aipatu, altua bada ere, e, ba, orokorrean gizartea onarri kristau horietan. Hori da, hori da, bai, bai. Oso... Oso no, espiritualki oso lurralde kristaua da, eta no. ere bai, e, bueno, e, kur, ere bai e, kontuten zambar da ba, e, ba, bueno, er delikuentzia edo e, Norvegian gertatuako oso basua dela. Eta oso e, agresivitate kontu hori ba, ba oso moztuta dutela edo oso bai. txik, mm, txikituta dutela, bai, bai. ez da oikoa. Orduan, eragina horrendik handiagoa da. Hori da, hori da. Eh, gizartean eta izan zuen eragina ba. Hori da. Bai, ba, bueno, gazte hauek esan bezala, ba, satanismoa, paganismoa, kultureskandina biharraren gorespena, biolientzia edota heriotza eriotza bezalako balio politak zituzten, ez? <laughs> bai, pixat, bai, ikusten da ez, eh, bueno, erako kontestatario batean edo ba... Artzen ituzten, bai joiek, ez da? Bai, neko kontestatea, bai, zentzu horretan bai hori nahi da, eta, bueno, bestietan ere, bai hori islatzen da, ez? Ego, kontzertuetan aldiberean, bai, ikus daitezke, bai, odola, autolesioak, eta bai animalien erabilera ez? Bai, bai, bai. Talde honen e, aldaketa ugarien artean, bai, pagarria da, data bat eta izen bat, ez? data mirada da, laita sortzia da, eta izena peringie olin. Ola, bai, olin e, jauna. Olin jauna, dez bezala zauna, izan ere, ba, abeslari hau e, taldera batu zen, orduan, suediako morbid taldetik zetorren, eta, ba, Ez nola bait ba, ikusten etorkizunik e, e, proiektu horrekin eta beste talde bate bila hasi zen. Eta hemen e, pixkat, azten dugun magiaz, no? magia ez Magia, puf, izugarria. <laughs> e, bueno, maizem, abes, abeslari bila zegoela jakitan, ba, orkezpen bat igorri zion ez, euronimus taleko liderari. Bere grabaketa bat, kasete batean, hainerte ondo. <laughs> Baina gero, akuri bat. Konehillo de india zen e, gorpu bat, e, deskomposizioan, ez? Ola oso oz? ondo, oso no? polita, Ola, polita, ondo. bai. Eta gainera, ba, bueno, e, esan bezala, ba, motivazioak esaltzen zitun, haipatu dugun motivazio hori, bai, taldearen etorkizunik ikusten ezuela, ba, guzti hori esaltzen. Zergatik nahi duzu gure taldean, jo, ez da? Bai, hori So, zuki nah. so, so imaginatu, ba, gustantza so ah, ez zula gustiorioz, eta, aaa, begira, konehillo de indiaz, ba, tilta, eta deskomposizioan. Usaintu dezak, ez erioz. Bueno, ez dut espoilerreke. <risa> <risa> ez, ez, ez, ez, ez, aurrera tu mexedez. <risa> eh, ba, bueno, eh, xan bezala, ba, eriozarekin obsesioan zegoen gazteau. Eh, ba, basoardian bizi zen etxola batean, eta zurrumurroak zeuden, ba, Kontzertuak asia horretik bitxi batzuk zituela, ez? Bai. E, aste batzuk lehenago arropa lurperatzen zuen iherri batean. Bere txiondoan etzun bali ez, <haz>, zembarzun iherri batean. Zergatik Bai, zembarzulako Zergati? ba, eriotxaren kutsu hori bere gorputzean, ez? Hori da. Eta hori gutxi balitz, gainera, zeukan poltsa polit bat, hil bele batekin, eta hori ja usaintzen zuen, ez? Eiten zuen hola. Eri otaren usainko xoa, ez daztartzen. Bueno, baina, tipoazen naturala, ez, ez zen drogatzen, bai, ez? Bai, bai. Usaintzen zituen gauza hildako... Gutxienez ekologikoa da, zen, bai, ez da, ere bai. bai. <laughs> tipo tipo nahiko bitxia, tipo, hau, gaina... Oso, oso bitxia. Tipo altua haument zen, oso argala, eta, eta bueno, ba, guztu ba, harraruak zituen... Bai, eta... Honez gain, ba. honez gain. <laughs> bai, esaten da, ba. oso izera eskorra zuela, depresioa erako joerara... Eta, bueno, lagunek eta taldeki hori konfirmatzen omen dute. Eala ere, sanbezela, hauek zurrumurruak ziren, baina ziur dagoena, hori dokumentatua dago bai, kontzertuak, ba, kristal espektakula zirela, ze, bueno, kristale, kristalekin zauriak egiten ditu, eta gainera, e, odol asko botatzen zuen, ose, atxe, nola... Argala baina e, odol, odol, tipo odol txua Odol asko botatzen zuen, da horrek zesan nahi du. Ba, o, odol asko galtzen zuenez batzutan bat zutan ospitaran bukatzen zuen kontzertua. Joer, niri, niri, bueno, eh, arra hori dutzen zena, batzutan bukatze, eta ez beti bukatze, baina... Bueno, hori, ja, ez dakigu ziur, baina, bai, bai, bai, izugarria. E, bueno, e, ba bere bizitza, ba hori, alai eta zorion horretan, ba egun batean, ez, apri hilaren, e, mila datzun da, laita maikako apri basoan ibiltzen ari zen, eta bere buruaz beste, eta erabak era izuen hola. Oaten da tipoa, ez, basotik nibiltzen, eta esatu... Bueno, ba, nere burguaz beste ingot. Gaur, gaur bai, ez dakit, ondo altxatu nahez. <risa> bai, bai, tokatu zen. Ola da, bizitza, jende honen bizitza ola da. Ba, hau da. Bueno, e... Orduan hori e, erabakizun, hor zegoela, eta esan zuen, bueno, ba, saiatuko naiz, ez, hasiko naiz moste enzainek, ez? Bai, bai. E... Baina esan zun, Oso, oso Esku luzea. Eskubuturretako zainak bae, he, mosten saiatzen bai, daiz. Es? Baina esan zun bua oso luzea aiten aiz aitez. <gül> <gül> ez eh, ez dutain beste dolik galtzen, ez, eh, nik kontzortuetan beste gauza bat naiz, <gül> zer gertatzen aiz aitez. Eta hor <gül> bueno, da esaten du ba etxolara bultatzen naiz eta ba, bere buruaz beste inzun, eh, tiro bat botatzen buruan. Eskopeta batekin. Bai. Oso polita dena. Eta gainera, bueno, zu, ba jendean honen arteko harremana, zen oso sanoa, eta zo bai, polita. Bai, bai, beti Hori bai, beti balore politetan oinarritutaz, ba. Tipoa zen txukuna. Bai, organikoa, Zer, ekologikoa eta txukuna. Eta txukuna. Zer aurretik horretik, eh, nota bat utzi zuen, odol guztiagatik barkamen askatuz. Hor, oh, ja, bueno, gutxienez, ez dago aizki, ez dago aizki. Bueno. Ez Zer hor, norbait junbarko da, eta bera bakarri garbitu... Zer norbait junbarko garbitza, berdan, karo. Eskatu behar da markamen. Nah, Baina gero... Bueno, berkatu, irakurri nuen ez, eh, bueno, tipoa egun eh, eh, pare bat egon zen eh, bueno, komu, eh, komunikaziorik habe, eh, hmm. ez zuela inorekin nintzegin, eta bueno, bere gurasoi, bai bere gurasoi eta bai beren eskarlagunari, ba, ba, ba bueno, gutun bat bidalizien eh, ba, bueno, eskerrak ematen eta, hmm. eta, bueno, piskate agurtzen ez da. Hmm. Bueno, bueno. Ba, bueno, e... Pizka berandoago, ja, eronimus, bere taldekidea, etxolan agertu zen, eta gorpu, gorpua ikusi zuen. Horrakitzen du, espektakulu guzti, ez da? Bai. Eta ze zaio? Laguntza eskatzea? Normalen, nahizten litek, ez da? Ba, ez. Uten da berriro herrira, erosten du, e, bat, Eta juten da, eta ateratzen ditu, or, dokumentatzen du pixka. <laughs> Zesei egin zuen, berak bai, ez. ez da. Zuen, no? Korpuaren argazke getera eta buruarenak batez ere. <laughs> bai, grisomen lana egin zuen, eta zergatik esango zute. Ba, kasunetan, ez zuen berak erabaki egera ipatuko dugun, noiz erabili zen, baina erabili zen bere, bueno, talearen Dawn of the Black Hearts, diskoaren azaleko irudi bezala. Hori da, hori da azalmitik. Oso azalmitik, oso azal, azal ezplicito ere bai. Eh, arrigarria da, hain ba, ba, kalitate txarra duen kamera batekin nola nola lortzen da horrelako ba, ba, txarra, ez da. bai, bai, bai. hori bai. ba, bueno, gutxi balitz, eh, deden burmuinaren zatiak jaso zituen. Batzuekin lepoko bat egin zuen. Hola dena. Eta bestela... Buruko buru zurrekin, no? Esan <laughs> da zu. E, burmuña, Burmuñekin... Yes? Nahi, bueno, estakit. Ezan o... e, liteke, ezan liteke. It, ja, neri, bueno, ar, arritzen ez e, didanada, ez jatea. <laughs> bai. Hori zurrumorro batak esaten zuen, eh? Xokaldat duzula pixkat anibalbe hemen modua, no? Baina, hori ja, nioztot hori de, galditzen dela ja pixkat. Horraindik. So, Horru <laughs> nago, ez da. Estakit, Bueno, eta gainera, beste batzuk, ba, merezi, zuten lagun, merezi zuten lagune iberdal izizkian, ezo eh? so, hori da bereien... Bai, zer, zer da merezitasuna ba, ba, Black Metalean oso barruan egotea, eta bueno, batez ere, Euronimozen lagunak izatea, eta horri ikusiko dugu, pixkat, bai. e, Inner Circle izena duen e, talde horren sorrera e, odo hermenaren sorrera. Bai. Bai, bai, bai. izan daitekela hori da, eta bueno, e, men e, sartuko dugu lehen esan bezala Manu Salvatorek eskatu diguna bestiaz hori da, laguntza eman digut <laughs> bai, bai, esan dugu, bueno, berari Mai hemen abesti bat guztien zaila eta guztien dugu, bai bueno, ba, kain eta zin da bestia hori, e, Freezing Moon Gainera, behiratu dugu dokumentatzeko ez, behiratu dugu taldearen abestio berenetako bat, eta horkitugun listan <gumendatu> hortzegon ez, abestio berena ezela. Beraz, bueno, eh, atxeden txoa bat hartuko dugu hemen, eta entzungo dugu, gainera, ba, manuke eskatu digun ahestia, beraz, maik hemen Freezing Moon. Moon Moun, abestia, eta emendikan, bapiskat, bueno, Euronimus erantz hotzen dugu, baberak, e, bueno, Death Like Silence e, disketxea sortu zuen, mila bederatzen duen margarren urtean, eta horregatik izandako dako harrakastari esker, ba helbet, helbete, ez dutak inoan pronunzatzen denda irekitzen du. Dead Like Silenceen, ba, ba, bueno, black metalean ikusiko ditugun talde mitiko asko bilduko dira. Eta bat ez zera, ba, bueno, helbet den da honen inguruan ezta. da. Helbet e, mila bederatzen da, larrogeita maikagarren urtean irekitzen e, irekitzen du. Eta, eta bueno, e, larrogeita garren urtea arte irauten du. E, eta, bueno, den denda honetan, ba, metal estremoa saltzen duen negozioa bilakatzen da eta, pixkat, ba, black metal munduan ba, erreferentzia bat e, Norvegian. E, den, en, ba, esan bezala, denda da honen inguruan, ba, metal, e, black metalean ikusiko ditugun talde mitiko batzuk e, aurkitu ditzakegu, besteak ba, ba, beste, Dark Throne, Burstum, Immortal satirikon, Emperor edo Enslave e, bezalakoak eta hemendikan ba, biskate entzungo dugu, ez? Eh, saia sartuko gara, eh, ba, teman eta entzungo dark strawan hondien e, Transylvania's Hunger da bestia. Darkthronen Transilvanen hangarra bestia da Blades in the Northern Sky diskoan aurkitu dezakeguna eta, bueno, mila bederatze gunda laro gita maikagaran ortean kaleratuta izan zena e, bera hienitzetan e, True Norvegian metal bezala deskrebatzen dutena Disko hau er, Euronimus eri eskaintzen diote ba, berak taldean e, estilo, estilo aldaketan influentzia handia izan zuelako hasieran... E, Piskate, dez eh, soinua ekinei eh, saltzen ziren, baina eh, Euronimus egin esker, edo Euronimus egin influenzai e esker, ba, black metalean eh, guztiz eh, barneatzen dira. da ere bai, ba, darzenoneko bi partaidetako batek, eh, fen rizalegia beste pertsonaik garrantzitsu batekin eh, duela harremana momentu horretan, bera bar bikernes, eh, Bera eta Barri Bikernes musikaria oso lagunak bai dira. Kastetatik ezagutzen zuten elkar eta larogeita sortzigarren urtean, e, talde berean aritzen ziren. Bitsik ere ibezela, talde gazteak zirela, e, nerabeak edo zirela, fenrizek e, magnum pistola bat burua jarri zion e, Barri Bikernesi e, potolo deitu ziolako mehatxatzen. Haipatzeko ere bai, ba, beste bitxikari moduan, darthronek eh, amasei estudioko disko lan kaleratu dituela, arte baina eh, ez, du, ez dutela zuzenekorik ematen. Hasieran eman zituzten zuzeneko batzuk, baina oso gutxi, eta horrezkera eh, ez dute zuzenekorik horiek ematen, eta bakarrik eh, disko moduan entzuna alditzakezu. Eh? Mm -hmm. Beste pertsona bat sartu dugu, honetan bar bikernes, eh, ba, pertsona garrantzitsu bezala jar, eh, aurkeztu dugulako, eh Barbie Kernes eh izeneko taldean e, aurkitzen dugu. Hasieran, bueno, Fenrisagin Samstela Kalishnikov taldean arit aritzen da. E, lehenik Fenrisak taldea usten du. eta gero ba Barbie berak ba, taldea ere bai gustendu eta bere proiektu pertsonalean sartzen da. Proiektu Pertsona hau Bursum izaneko proiektua da, eta berak bakarreko osatzen zuen taldea zen, ba, berak instrumentu mentu guzteak jota eta hotxak grabatuta ere bai. E, Proiektuaren izan bereko lehen dizka, Euronimuseen Dead Like Silence disketxarekin atera zuen, eta entzungu dupizkat Bursumen tankel heit. Gara jartako Black Metal mugimendu guztia esan bezala, Helvet dendaren inguruan e, ematen zelako, ba, bertan e, lehen le, esan bezala ba, ba, talde mitikoak, e, talde mitikoenak e, biltzen ziren. Eta, bueno, e, bildur, bilkun, bilgune hori o, Bilgune horri, prentsa norbei harrak beranduago inner circle e, izena emango zion. Hauen artean zuten harremana, satanismoa, paganismoa eta black metalen zaletasunean oinarriturik zegoen, lehen esan du, esan ditugun, ba, ba interesoiek, ez? Bai, bai, bai. Eh, garaio horretan ekintza ezberdinak garatzen dituzte, besteak beste, 50 52 eliza erretzen dituztela, horietako batzuk 13. mendekoak E, amabos mila iobi profanatzen dituzte eta simbolo satanikoak margotzen dituzte mila bederatzen dala hori tamabitik, mila bederatzen dala hori tamasartu dagoen epean Inner Circle proiektu, o, Inner Circle proiektu batzuek urruturago joateko asmoa zuten jarratzei batzuk e, apaisak sakrifikatu naiz dituzten elizak erra horretik Baina ez zen inoiz aurrera eraman eta horren ordez ba, bueno, animaliei batzuek sak sakrifikatzen zituzten. Entzuten duguna bestia uh, urrengo protagonistena da, emperortaldekoena. Mila bederatzen da, larogeita ma laro bikarren urtean, Elizak erretzegatik eh, samoz gartzelaratzen dutelako. Suposatzen da, momentu horretan, bar aurkitzen zela, behiak er, Elizak erretzen, baina bera bakarrik izan zen zigortuta. Arrigarri ere bai, ba, nola Barbikernesek eh ba pixkat, e, o Barbikernes e hortikan ateratzen den, ba da momentu horretan eh barkatu eh da e, bai, quizá egun e, ilabetar lena go izan daiteke. Beste enperoeko beste partaide batekin bai. E, ba bueno, e, bai eh barka. Bai, es ez, ez kontuada, gero eh lantzen jungaren ikusita iruditzen zait eh etzela kartzelara jun momentu horretan. Kontua no. da, berai egun zirela kartzelara bakarrik erretzeagatik eta hmm. barbikernes eriz hartu zioten bai, erretzea dena eta bai, bai. geroen txungo. Urrengoan bai, orain ondoren goan ikusiko duguna, ezta? Bai. Ba bueno, e, harri garria da nola barbikernes emperoreko beste talde kide batekin e, faustekin egonda, ba, beste liza bat errez zutela hilabete bat lehenago eta zutela zigorrik jaso gerta erauen gatik. Gero beranduago, esamezela, ba, ba aurkituko zut, zituzten errodun. Urte horretan bertan, ba, faospera, amalau amala urte ze gartzelatuta izango zen. M -m, mila bedratzen da, larogita mairugarren urtean, barbikernes eta euronoimus arteko erlazioa, ezen ez ez ona, esan dezakeu, ez, ez dela oso ona. Batetik eh lehen diskoak aleratzeko dirua aurreratu zion Bigirnezek eta e, Euronimusek ez zuen itzuli behin irabazeak sortuta eta bestetik ba Barbikernesek eh Barbikernes in Inner Circle ta, e, taldean sartu zenean ba, hau bitan bananduz dela mugimendua esan bitan bananduz mugimendua mugimendua batzuek euronimusen satanismo traizionala defendatzen zuten, eta besteek barbikernezen mugimendu paganoak, ez tauak e, norvegiatik botatzea defendatzen zuena. Eta erlegio paganoak berreskuratzea azken finean. Hau kuriosoa da, ba, nola urteak joan ala, ba, gehienak e, bigarren korriente honetan sartu diren, eta oso gutxi gelditzen dira ba, satanismo o, satania, satanikoak bezala e, defendatzen. Bueno, ...deskribatzen direnak. E, gainera, Bikernesek salatzen zuen ez zuela... E, ...baliatu ba, momentua, Black Metal-arekiko... ...atzikimendu handiagoa lortzeko eta... E, ...beti interesgunea izatea bilatzen zuela ba, ba, Euronimusek... ...purtzum taldekoak, beti esan duenez Euronimus... E, ...bere aurkak kospiratzen hasi, hasi zen eta dirudienez bera hiltzeko asmoa zuela jakin zuen. Orduan bere hitzetan ba, mehatsu hauei aurre egiteko Euronimusen etxera joan zen, honekin kontratu bati buruz hitz egiteko aitzakearekin. Burttzun taldekoaren bertsioaren arabera, etxean, etxe barrua etxaaren barruan zedenan Euronimus sukaldera joan zen labain baten bila, eta bueltatu zenean erasotzen saiatu zen, Bikernesek labankada ekidin zuen eta eskutik edu zion. Euronimus korrika alde egiten saiatu zen, baina bertan arrapatuta izan zen eta borrokan hil egin zuen. Hau da, Bikernesen bertxioa, zeren poliziaren arabera, goizeko iruetan azaldu zen Euronimusen etxean, galtzontzi jotan eta erdi lotan, momentu horretan, provokazioekin hasten da eta euronimosek sukaldera joateko bizkarra ematen dionean erasotzen du. Euronimosek lehen labankada nabaritzean, ohu egiten du laguntza eske, baina bikernesek, ek, bikernesek ez zuen errukirik izan eta labandu zuen egin arte. Guztira hogeita hiru labankka izan ziren haaseei bizkarrean bost lepoan eta biburuan. E, Azken biburu, bon, azkenetako hauek e, azkeneko hauetako batekgin ba, zuen. Bikernesek hogeita e, bat urteko kartzel zigorra jaso zuen horregatik e, beranduago, E, ba, Piskate Norvegian e, topea delako edo ezin delako gehita bat ba, e, Hori da. da Hori da Hori da ba, ba. zuten duguna Inmortaleen The Call of the Wintermoon mitikoa da. E, oso bideoklip, e, bueno, bitxia dela esan dezakegu. Barre batzuk gota nahi baditu zu, eh? ba, ba, bueno, ba, ondo dago da ikustea. Baina bere garaian oso, ba, bueno, e, oso iuna eta oso beldurgarri ezan omen zen. Eta, bueno, ba, hori... Bikernezen kasua aztertzen zen bitartean, ba, ilketa eta bar, e, Black Metalak eragindako ekintza biolentoak e, aztertzen hasi zen polizia. Momentu horretan, helizen zuteak e, aztertzen dituzte ere bai, eta Black Metalaren mugimendua autoritaten objektiboa bilakatzen da. Horrela, emperoreko Faustek egindako ilketa bat e, aurkitzen dute, Urte bat lehenago gertatua, baina inner circlearen mugimenduarekin erlazionatuta izan zena asira batetik. Dirut dienez, eh, homosexual bat hurbildu zitzaion eta berarekin joateko proposatu duzion eh, berak baietz esan da, basora jarraitu zuen eta hor bertal hil zuen. Bere hitzetan, eh, Fausten hitzetan, eh, onartzen du ba, ez zegoela ez zedana edo drogen menpean, eta homoseksuala izanik bailtzeko eskubidea zuela sentitu zuen. Eta, bueno, honekin, ba, mugimenduaren beste berizgarritasun bat e, ikusten dugu, hau homofobia dela erakusten du, eta, bueno, e, kasu homofobigatek e, bi kasu, bi hilketa egongo dira, e, azken, bueno, piskat, aurrera ikusiko dugu, azken erago, baina, e, baina, bueno, bai, e, Ba, konservadurismo horrek ere bai, ba, o konservadurismo horiek sartzen dute ideologian eta, eta homoseksualekiko ba, gorrotua ezta? Mm -hmm. Eta nekotzu, ba, mendikan e, beste azken taldea sartu dezake duzuk e, botako duzu azkeneko ez dakit? Bai, e, sartuko dugu... Ja, azken taldea, aventura aventuranetan. Bueno, esan bezala, vezela, entzutenari garena gorgoroz taldea da eta aul ba, bueno, azken geltokia ja. Inersilkeekin lotu nos bai, bai lotu daiteken azken taldea. Hori da. Ba, bueno, da piskat ere aipatuko ditugu gauzaatzuk ba, denak ez dute Inersilkel berarekin harremana, eh, baina... E, bai, joera, ba, bueno, agresibo edo violento horrek. Bai, nozita. eta taldearen sorre, bueno, taldea bai sortu zela inerzilko horren barnean, eta mila beratzen dara lau urtean bakalea zuten, beraien lehen lana jelbete e, dendan, edo, dendan bueno. eta bueno... Baina bai, oso ipagarria da, ba, bueno, e, urteak joan ala ba, inerzilkelaren e, ba, jende hori, eta talde horiek, eta eh hauek aurrera eramandako ekintzak ba, ba bueno, mitoak bilakatu bai. ziela eta horrek bai. e, oso influentzia handia duela mm. eta ikusiko bueno e, agian beste egun batean komentatuko du ba, nola e, Frantzian egon zen e, ba, bueno horrelako e, erantzuna E, inner circle antzekoaren erantzun bat mm -hmm. eta baita ere polonian uste dut e, eskuin estremoaren e, eta mm -hmm. blackpietaren erantzun bat eta bueno, bueno, aurrera, aurrera Bai, e, bueno, esan bezala talde hau mila bat ziondola, mabian sartu zen sortu zuten e, Infernus gitarristak jate haotxak e, eta gout perbertor e, bateriak izten polita, eta Eta, bueno, esan bezala, lotu daiteke eta gainera bitxia da, ze zuk esan duzun bezala, e, Horre den jende gehienan mito bihurtu da, eta gainera edo kartzelan dago, edo hilda edo bai. desagertu dira. Eta, honetan Infernus hor hasieratik dago, miragatzen dira, eta, bien, ba, bueno, egin erzilken horrekin lotu agon da, eta da, hor, e, ba, aktiboan jarritzen duen musikari bakarrenetako asangun ukenik. Horri da, horri da. Hor duan, horretan bai, e, bitxia da talde honen, E, kasua, eta, bueno, zergatik aipatzen dugu ere e, talde hau, naiz eta etzegona asieran, e, mm. bueno, mil, mila beratzen da loita mesortzean, e, batuzen abeslari bezala gorgorotera Christian Elbin despedal, edo Gal bezala esaguna, eta tipoa ba, tipo jatorra ere, ez? Bai, kontutan hartzeko gizorna, ez da? Kontutan hartu beharrekoa, bai, bai, bai. Ba, bueno, e... Delitu ezberdinak egin ditu, eta, ba, bueno, kart, e, bestak-bestea, ka, kartzelan urte bat eman zuen, tipo bat hipoitzagatik, eta e, eriotza e, mea txatza batean, gero tipo bat e, torturatu, eta bere odola e, edatagatik, 2002 bigarren urtean. <hieres> Baina uste dut tipo hau gainak azetariz uste dut. Ez dakit, emes du jartzen... Ez dakit, ez dakit. Bai, bai, uste dut, bi egun izan, izan zuela tipua hor ba, ba, lotuta bere txean. Ah, edo... Gainera, ez? <laughs> Oso ondo dena. Eta bueno, azkenean, gai... uste dut, bai, e, uste, e, uste azkenean, ba, esan zuela bueno, askatzen izut, baina ez, ez ez anezer. <laughs> ondo. Ba, bueno, kontua da. Gainera e, tipo honen egoera, gainera bitxia da, zezu aipatuzu patu zua, emose, e, bai, homofobia, homofobia dela mugimendu honen bai. E, Ez hau bat. bat. eta hau, bueno, bezala zen horren lotu egon eta gainera ba 2008ko urtean eh e, e, bueno, batean eh adierazi zuen ba homosexuala zela, ez? Bai, eta Dondeko ustut bitzia e, ba, ba, da. Irakurri omenuenez, eh ba Pazalek ezdiotela, bueno, zuten bueno, homosexuala da hori, horazorik, mm -hmm. baina e, bai ustut taldekidek e, pixkate, Ba, munduan black metal taldeetan ibiltzen zen jendea, pespa, bizkat eh, batzuek bizkarra eman zidotela. Bai, bai, entzun duguna entzun da, ez da harroa. Eta, bueno, e, bitxea da, gainea, 2008 garen urtean ere, elkarrizketa batean, man, dokumental batean barnean, ba, galdetu zioten ez? satanismoa tanismoa eta kristautasunaren inguruan, eta mm. elizen erretzearen inguruan, da, bueno, esaten zuen, oraindiek ere, eguneko egunean, e, susten sustengatzen zuela hori ez, eta berarentzat alik eta lehenago hasibar izan ziren gauzaioek egiten ez, hasi kare. Tipo txukuna, tipo txukuna. Eta, bueno, gelditzen zaigu aipatzeko saioaren azken txampan gau da, hor da dugu. Eta, bueno, ba nolaz baita, ja, desagerpena edo ez, talde... Bai, mugimendua biskak hauldu zela eta, eta, bueno, mito, mito bezala gelditu dela. Bai, bueno, ba hori, eh, mugimendua, ba, black metal norvegiaren mugimendua eh, gertutik jarraitu zuen eh, poliziak Eta, bueno, ba, hori dela eta, eta bueno, Desart eriotzak Desartik alatzen juan zen, bai, bai, ez, juzen, bai, eh, desagertzen eh, Lizak erraitzen jarraitu zuen lau eta urte arte Eta hilketaren batean zen ere, adibidez, lau eta urtean, ba, homoseksual argeliar bat hil zuten, ez? Hori oh, yeah mainaurro korrean ekin hauek e, morrutzen joan ziren, ez? Eh, aurrerantzean, ba, talde mitiko hauek influentziatuta estiloa ba, estiloan dibertsifikatu zen, musika eta produkzio garatuago sortzen joan ziren eta besteak beste, ba, Dimmu Borgir, e, Covenant, sus sus ta Old Man's Child ta agerpena aipa daiteke, ez? Hmm. Hauek vida e, internazionala egiten arsiz ziren, momentu urarte ba talde egiten zutena, ez? Hasi ziren eta tausten Bai, bai, şarkateo e, or... lleges eh sea bai. tra tradicional o movimiento tra hori, hori ba most, e, aportu zuten. Hori da, eta bueno, ingelesezten zuten ere, eta musikalki ba modaketa orkestra laka ezartzen adibidez, ez? Bai, eta beraz, ba pixar, labur laburpen bezera, ba e, e, bai hilketekin, e, bai beste batzuk ba, bere buruz beste ginda. Mm. Eh Berrogeita amabi Eliza erretak, eh, batzuek ba, mairugarremendekoak, amabos mila ilobi... Hori da nire txate, zetatua, eh? amabos mila ilobi... Amabos mila ilobi, profanatuta, <fanatua>. eh, torturak, eh, denetarik, ba, oso kuriosoa. Eh, ez da, noski, ez dela, ba, relazionatu... Osa, bueno, relazionatu baina, bueno, musika eta gertaerak... Eh, banandu bardia baina e, baina oso bueno e, oso nere oh, nikosta te influentzia handien son zela bai bata bai gertaerak musikarekin eta bai musika gerta eran asta bai bai bai eta bueno nikosta dut ja saioaren atera bai, bai. ir bai. chegarela eh bai, bai. es gustatzen zaigu historia baina segurenik ez gara ba ba oberenak auk eta agian ez, ba hanka ba, sartu dugu momentu batean eh eskatzen dugu ba neu ba, ba, komentariotan edo mesedes jartzea Bai bai bai zuzendu eta Hori da hori da hori da guk osa informazioa ta neu zuena Hori bai, da eta hau izan da pixkat gure gure Halloweeneko edo gure Bai e, ildakoen egunaren e, Bai ta bueno esa mesela ese feedbacka e, do ser e, ba bueno esa yo mierda bat indugula idatzi nahi badiguzuena edo zutena Bai. E, ba, okera duzu, e, ba, saio antzuteko metalgarresia.wordpress.com blogean, facebook.com barra metalgarresian, ba, bueno, e, manu bai. berak idatza igun bezala ba, normaltasun guztiz, noski e, Twitter edo txorrotxioan ba, bildua metalgarresia jarrita eta e-mail bidez e, metalgarresia bildua gemail.com Eta jua, uh, bueno, saioa maitzen dugu, ba, ba, segurunik eh, nik uste dut eh, zuzeneko dikestremoena ikusi duana eta bertan agertzen den abesti bat ere bai, bueno, zuzeneko, au, da está sus enecaudeskoa da. Baina eh Gorgoroz taldearekin, azkenen taldeekin joaten gara, inzipitzatan Satana bestierekin. Hori da. Eh ikusi ez baduzute bazuzenean, e, gomendatzen zuet ikustea bilatzea, eh e, Polonian mandako bakontzartua, eh extremoetan extremoena, oso burikagarria, ikaragarria. Eta bueno, eskerik asko entzutegatik, eh espero du ba ba disfrutatzea saio hau. Bai, hori. Eta da. aurrengo astean, ba saio normala. Edo ez. Doez. Edo ez. Eta nik izan nahiz brutal jauna. sai guztian zehar? Ah, bai. Bai, bai. Ah, hondo, hondo. Mi esker. <laughs> eta hemen daierz gauna. Produkzio lanetan. Eta guk ehurrengo astralat joaten gara. Eta incipit satan abestiarekin uste den gai. Eta ah, hortz. Gaituzu. Ez, zaituegu. Ah, oso ah, da ah, daierz jauna. Venga. Bai. Venga. Agur denai... Abur. Abur.